Ezt a dolgot, amit láttunk, ezt úgy hívják, hogy kreativitás. Akkor az ember szarból, szarból ostort, van és pattogtat vele. Szóval a semmiből a nullából, mert ugye lehet sírni, hogy én nincs pénz filmre, meg nincs pénz ki meg minden, és nem kell hozzá pénz, ötlet kell, ész kell. És a kreativitás az a dolog, amit nem lehet így, így előrejelezni. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ha ez annyira kreatív, hogy majd ezt meg azt fogja kitalálni, vagy hogy, vagy hogy találd már ki azt, hogy, hanem egyszer csak jelentjen egy őről, csinál egy ilyet, és itt kértelem, hogy megérteni, hogy ezt hogy a ott ki a hülye agyából, és hogy mennyire tökéletes, mennyire zseniális, mennyire passzol. Úgy működik, hogy a Prodigy az összes számát úgy csinálta, hogy lemezekről összeválogatott hangmintákat, és azokat egymás mellé rakta, és abból lett a Prodigy. A Daft amit meg úgy csinálja, hogy ír egy verzét, fölrakja a verzét, lejátsza, majd pedig az előző verzét darabokra fedi, és úgy mixeli újra, úgy darabolja újra a saját verzéjét, a saját lemezét trekkeli föl a második verzének az adott trekken belül. Hogy, hogy az már a remix -e az előző számnak, majd pedig azt mixeli újra még harmadszor is. És ebből lesz a Harder, Better, Faster, Stronger. Jó, traktál saját magát így becsavarja valami örülökbe. És akkor hozzájönnek az elmebetegek a netről, akik alkoholos víztólaltól írják a kezükre bassza meg a szótagokat. És figyelj, hányszor hallgatta meg ezt a számot, hogy úgy kigyakorolta, hogy <SZ> tökéletesen mutatta? Tehát hányszor? Ez az elmebeteg komolyan százszor? Kétszázszor? Nem tudom, de valószínűleg heteken át folyamatosan ezt hallgatta és olyan. ezt nyomatta. És a végén tökéletesnek, mint azok az űrültek, akik ilyen egy másodperc alatt rakják ki a Rubik most, mindig, mindig csodálod őket pedig szánod kéne. Hát akkor is, amikor ilyen tökéletesen összeadja a Lullikockát, hogy így kiadtad, és most mi a fasz csinálod? Hozzá! Elbaszott életekkel, most, hogy kiadtan a Lulli kockát. Négy másodperc alatt. Most mihez percussúj? Hát, és így akkor hogy bajban, de te? Te nem vagy bajban. te ez csak egy videó. Tovább vagy. Csak lájdalmi. Hát ugye, ne. Hát ugye, ne. Hát ugye, bajban. Hát ugye, ne. Hát Bárcsak ne. volna ki. Akkor Hát ugye, ne. hogy ne. Hogy Neked csak, neked csak egy nem kacatható videó ez az elfüsenált életben. de, Na, de ez, a, ez a szám is nagyon jó például, hogy a az mennyire nem határozható meg stílusként, hogy, hogy ő maga a stílus, tehát hogy ez, ez az a fán úgy kell, hogy megjelenjen, hogy DaptPunk. Mert mi az Istent lehet erre mondani, hogy az előbb elhangzott? Tehát hogy ez, ez honnan jön és hová megy, nem lehet sehova se, nincs kategória, amiben élik. Tényleg így van. Tényleg így van, és ez elsősorban a kontinentális jellemük miatt van. mert hát ők azért tűnnek kiülállónak, mert az egész popüzlet államkolszáz. Alapvetően. Igen, a franciák egyébként az egész popra, és most ezen alatt az egész minden könnyű zenét értve, igazából a franciák adtak néha egy-két érdekes választ, tehát ő, nem, nem sok minden. Ők sokat azt elárulom, de mondjuk legalább háromat az ötvenes is Mondjuk négy mondjuk, igen. igen. Ha az az tényleg, tényleg ez az elképesztő, hogyha, hogyha megvizsgáljuk azt, hogy, hogy mennyien, mennyien hogyan végeztek, hát így, így, hát így számokat látunk. Hát így elkeségítő, hát így az az igazság, hogy az Egyesült Államok meg az Egyesült Királyság ketten így birtokolják, birtokolják a 92 vagy 93 át a legjobb előadóknak, vagy a legnagyobb leg, a leg, leg, leg, leg, leg, leg, produkcióknak. Na de ez nagyon jól mutatja, és egyébként beszélgettünk fönt a szünetben a Gangnam a Style-ról, style hogy, hogy, hogy a, és, és érjük ahhoz, amit az előtt pofáztam, hogy, a, hogy nem a gazdasági van, hanem összválság, tehát a kultúra is ugyanúgy válságban van, és ez nagyon jól mutatta, hogy, hogy a, aki, tehát ez a domináns kultúra, az angol száz, és minden, mindent le dominált, és mindent ők határoztak meg, az elmúlt mondjuk mennyi? legalább 60 évben a kultúra az angol száz volt, az egész világon gyakorlatilag, és a, a száj az az első válasz keretről erre az egészre, igaz, hogy ugyanezen a nyomvonalon megy, tehát ebből indul ki abszolút, folytatja ezeket a hagyományokat, de már kórelai énekelnek, vagy énekel, szóval koreai úr röfog az ember, és, és a legnézettebb videó, és tök mindegy, miért néztétek meg, meg mindenki látta, én is. És teljesen mindegy, hogy miért néztük meg, megnéztük. Tehát a mém az agyamban kicsirázott, és mostantól én is kóreai veszek. Ja, következik, a, következik a film a, a Technologi videója, ami, ami ennek kurva érdekes. A, ők, ők ugye robottá válnak. És az a kérdés, hogy hol van az identitásuk, és hol van a testük. De, de hogy a, vártak robottáv, tudjátok? Megkérdezték őket, hogy hogy láthatok robottá. És azt mondta az egyik, valamelyik a robot, hogy 1999. -99. hónap 9 reggel 9 óra 9 perckor felrobbant a szemplerünk, Is úgy. Ez a történetük. A Mi ebben az időpontban egy helyen voltunk, mert hogy úgy terveztük, vagy úgy szerveztük? Az nem 11-én volt? Alapfogyatkozás? A ne nem, nem, bocsánat, mint szektemben? Miről beszélsz? Te miről beszélsz? Én Én nem nem az érdekes az az, amikor akkor megkérdezték, egész konkrétan, az Oasis-nek a gitárosát, akit úgy hívtak hogy Noel Gallagher, és megkérdezték tőle, egy sajtótájékoztatón, hogy mit üzen a blur -nek. ugye ők voltak az Oasis. A Blur volt a nagy konkurens Bripó-zenekar. Megkérdezték Noel ganger hogy mit üzen a blur és azt mondta, hogy legyenek rákosak. Legyenek éjtesek, még jobb, mert hogy buzik, és meg is halnak. Igen, az jobb. Ö, ez jobb. Tényleg, er, erre azt lehet mondani, hogy ez, ez, ez, ez egy egész hangoszász virtus. És ez, ez, ez ami itt zajlik, ez ebből nagyon kimarad, vagy nagyon kívül áll. Tehát, hogy ez az egész ennek ez semmi köze, és a maszk ennek szól. A maszk nem annak szól, hogy ők robotokká válnak, hanem hogy semmi közöttök a popánkhoz. Igen. Hogy nem vagyunk rock'n'roll stárok. Ez az egész angol száz sztárkultusznak, az egész angol, sztár, angol száz sztáriparnak, pop üzletágnak mond nemet. Ez, ez, a gesztus, ez a gesztus arról szól, hogy nincs is ahhoz, hogy kik vagyunk. Hát én vagyok a, a, a ferdemaszkos, én meg vagyok a a, a ifibasz, meg a, az ezűszínű maszkos, és így elmentek a kurbanjátokba. Kezdjük azzal, hogy a briteknél királyság van, ott van az a véntorattya, akik mindenki isteni, és itt vannak a franciák, akik levágták a királyfejét. Le, levágták, gyotinon így levágták, meg ezeknek nincs fejük, nem királyok, nincs királyság. Ez Franciaország. Na, A erről van szó, itt, itt, itt, itt senki nem a tróra. És ez, ez, ez tényleg kifejeződik ilyen módon. Jó, javaslom, hogy tekintsétek meg a technologic, Című számot és annak a klipjét, mert a klipről is lesz mit gondolkodni, nem csak a számad, meg egy egyszerűen